Helige ande, vi bjuder in dig. Helige ande, kom in. Av och var med oss. Tack för att du talar. Kora sanana Tack för att du talar. Fader, i Jesu heliga namn. Så tar vi emot det du har att säga. I Jesu helige namn. Åh, oh, för vi vet att du älskar oss. Vi är dina barn. Vi är dina barn. Och du älskar den här församlingen. Amen, amen, varsågod och sitt Nu får barnen gå på söndagsskolan Barnen får gå på söndagsskolan Tack så mycket, sista Ja, välkommen, välkommen Söndag morgon klockan elva Jag har hört att ni har haft 16 Som är starttid Kändes kanske lite tidigt, eller? Eller var det skönt att gå tillbaka till morgontid? Oh, yes. yeah. No, det är något speciellt med, med korskirkan i Luleå faktiskt. Min hustru, kom älskling, fyllde år den 22 april. Och just den helgen var vi i korskirkan i Luleå. Det är något speciellt med den här församlingen. Idag fyller Santos år. Så våra barn våra, alltså vad, vad är det ni håller på med? Rymmer ni eller vad är det frågan om, när ska vi fira er? Så vi har en hälsning från våran eh, församling i Stockholm SOS Heter det precis som nödsignalen Rädda andra själar eh, Vi är jätteglada att få vara med, vi är bönnepastorer, böneledare för hela församlingen eh, Och eh, husförsamlingsledare också det man brukar kalla för bönegrupper, eller sälgrupper Det finns olika namn för det. Och så har vi många andliga barn, resor och predikar lite runt omkring. När vi är lediga. Det blir våra helger då. Mm. Mm. Mm. Så jag är väldigt glad och fira min födelsedag tillsammans med dig. Tack för att du har för sången. Faktiskt. Jag, må en leva. jag vänjer mig aldrig till den där, att den som fyller år sitter och alla de andra står och sjunger. Tack ska ni ha och en gång. Är du laddad idag? Jag har ett budskap, jag har ett ord faktiskt från gud till dig. Och jag har bett att du ska ta emot. Jag har till och med bett och sagt herren, jag hoppas att de inte glömmer det. Det är ett ord ifrån herren till dig. En hälsning. Kan vi få fram första bilden i glas? Eh, temat vi haft under helgen är lärjungaskap. Allt det vi har predikat och all undervisningen har haft som gemensamt nämnare ordet lärjungarskap. Eh, Lars Göran kom till mig efter budskapet i fredags och sa Det var så härligt att få höra att slutet blir bättre än början. Mm. För det var så vi inledde i fredagskväll. Och så hade vi undervisningspass igår. Och eh, nu har vi en rubrik att växa andligt. Mm. Och anledningen till att jag valde den nyfödda barnet i klädd röd, det var inte bara för att vi närmar oss jul. Utan jag tyckte att det var så fint faktiskt. Hur gammal kan han vara? Eller hon? Ni mammor som är expert på det? En gissning? Fem? Någonstans där va? Fyra, fem? Mm. Någonting som är väldigt naturligt när vi tittar på barnen är att du och jag vet att barnen kommer att växa. Hur många säger amen? Mm. Ni som är föräldrar vet För det går fort och man måste ju köpa nya skor nästan hela tiden va? De växer ifrån sina tröjor, de växer ifrån sina byxor Och så är det blöjor också som Man måste ju hålla koll på vilken storlek det ska vara så att det blir rätt mm. Barnen växer Och vi pratar om Guds barn När vi syftar på församling Guds församling, Guds familj Alltså är du och jag kallat att växa du och jag är kallad att växa En lärjunge Behöver växa Och kommer att växa Bara när lärjungen i frågan Tar ett steg i tro Och börjar praktisera Börja träna Det sin mästare har undervisat om Yes I ordspråksmåken Om du vill slå upp det Kapitel 4, vers 18 Så står det så här De rättfärdiga stig. Vilka är de rättfärdiga? Ja, det är kanske lite obekant ord för dig. De som har det rättställt med Gud. De som har kommit tillbaka till Gud. Mm. De som inte längre vänder ryggen mot Gud. De som har sagt ja till Jesus. De rättfärdiga stig är lik gryningens ljus, står det. Mm. Gryningen just, som växer i klarhet tills dagen når sin höjd. Yes, du och jag gör misstag, du och jag tar felaktiga beslut, men vi växer. Yes, vi växer i kunskap om vem Gud är. Vi växer i kunskap om vad Jesus vill göra. Gryningen, om vi tar nästa sida, Gryningen är vackert att se. Jag kommer från ett väldigt varmt land, Honduras. Jag har haft glädjen att, att, att bara ligga på stranden och sett liksom, gryningen. Den är fint, fortfarande lite mörk. 25-30 grader, ser du bilden framför dig? Stranden. Mm. I bara hårds där, och bara ligga och se. Det är ingen äh, stark dagsljus, men, men vi vet när vi ser gryningen att dagen är på väg att börja. Vår vandring med Gud börjar på det här sättet. Om vi tar nästa bilden så kommer du förstå hur gryningen i vårt liv börjar. Det börjar så Där mm. Där har vi gryningen i vårt liv. Mm. Vår vandring börjar när du och jag kommer en mjuk inför Gud och säger, jag klarar inte det här längre själv. Jag behöver din hjälp. Det där, det nya livet börjar. Det där Promenaden med Gud börjar. Mm? Och därifrån, från och med den stunden, du säger Förlåt mig Gud, för jag har levt bort ifrån dig. Förlåt mig Gud, för nu vill jag lära mig om dina befallningar. Jag vill lära mig om dina ord. Jag vill lära att tjäna dig. Förlåt mig Gud, och ta emot mig i din famn. Där har vi gryningen för en troende. Amen. Allting börjar precis där. När du kommer inför altaret. När du bara lägger ifrån dig och säger Jag vill sluta strida i egen kraft. Nu vill jag Herren lära mig. Och verkligen lita på att du strider för mig. Du strider för mig. Där har vi gryningen. Mm? Allting börjar med tårar. Allting börjar med ett förkrosat jakta. Men det står i Bibeln. Gud tar emot den en mjuke. Gud tar emot den som böjer sig. Gud kommer aldrig att förkasta eller stötta bort någon som kommer och säger jag behöver hjälp. Jesus jag behöver hjälp. Amen. Du är förlåten. Du är fri. Du har rätt ställt inför Gud. Du behöver inte skämmas länge. Mm. Han har tagit på sig skulden. Han har betalat priset. Du är fri. Jag är fri. Nästa bilden. där har vi tre olika sätt. Jag har sett det när jag studerar min bibel och jag har sett det i praktiken. Vi har haft många, många lärjungar, många, mycket folk i vårt hem. I olika grupper och tränat och tränat dem och verkligen utrustat dem. Att klara sig i livet och jag vet att det här håller. Ska vi växa andligt så behöver vi först lära känna vår far och vandra med honom. Två. Jag behöver kunna förstå, jag måste träna i förmågan att förstå när Gud verkar. Yes. Jag behöver tränas i detta. För det är någonting som man växer också. Ofta säger människor, jag hade tur. Men efter att du har gått med Gud en bra stund så, så lär man sig att säga Jag vet att det var Herren. Jag vet att det var Gud. Det var Herrens hand som påverkade i det här sammanhanget. Jag vet att det var Herren. Förmågan att förstå när Gud arbetar, när Gud är på gång. Mm? När vinden blåser så måste du liksom bara hissa seglet och låta oss leda. Och Guds ande. För då kommer vi att se, vi kommer att vara på rätt plats. Och vi kommer att, använda, att bli använda av Gud. Hur många säger amen? amen? Tredje punkten, att vandra i kärlek. Att vandra i kärlek och utövas i detta är också viktigt. Mm? Att lära sig att förlåta de som kanske eh, säger dumma saker om dig, ofelaktiga saker om dig. Mm, helt ogrundade saker om dig Att förlåta dem och Bara, bara liksom säga jag, vill, jag väljer att älska Jag väljer att låta de här människor gå fria Din högre väg mm. Betydligt högre väg Och det är ett tecken på att Kärleken som Gud har lagt i dig Lyssna, som Gud har lagt i dig För det står så i Bibeln Utgjuten står faktiskt i vårt hjärta Och det är ord Befestad, inrotad I vårt hjärta mm. Så ingen kan säga Jag har så lite kärlek mm. Utan det är dags att börja träna Och övas i det mm. Det finns en, du har det i dig Att vandra i kärlek Så vi tar det första sammanhanget På punkt ett och att lära känna din far Jag valde den här bilden för den uttrycker Väldigt mycket glädje Man ser en dotter som bara kramar sin fader Eh, det är ett tecken på gemenskap. Tänker på att de har liksom kommit långt tillsammans. Mm. Och så valde jag en annan bild som jag gillar ännu bättre. Därför att eh, då har vi i den bilden så bara känner jag det spontant när jag var i morse. Jag måste plocka fram den här bilden. Min pappa, Oscar Santos, han är 72 år gammal. Jag, var, jag bodde hemma hos, hos mamma och pappa fram tills jag var ungefär 8, 9, 20 år. Sen flyttade jag hemifrån och jag lärde mig väldigt mycket från pappa. Både pappa och mamma lever fortfarande. Jag är väldigt glad för det. Men jag lärde mig väldigt mycket. En av de sakerna som jag lärde mig var att han var alltid upp tidigt. Och jag har inget minne att han, att han stannade hemma där för att han var sjuk. Han gick alltid till arbete. Mm. Jag var på semester i Honduras för bara några veckor sedan. Och så, och, så, och så säger jag, pappa, brukar du fortfarande gå upp tidigt? Jo, sa han. Fyra är jag uppe. Ja, men pappa snälla, du är 72 år. Det sitter så han. Fyra går jag upp, fixar min kaffe, sen sätter jag mig och läser tidningen. Mm. Jag lärde mig att, att vara troens plikt. Jag lärde mig liksom att vara en arbetare. Pappa tränade mig. Mm. Det finns så mycket gott som man, man kan lära sig när man umgås med sin far. Eh, när jag kramar honom så minns jag fortfarande just den här inställningen att hjälpa människor. Det fanns, det fanns alltid folk i vårt hem. Alltså Både släktingar och, och, och icke-släktingar, de, de kom alltid hem till oss. Därför att pappa lärde mig att ha ett öppet hem. Det har vi gjort. Och det har vi lett våra barn också. Walter och Glenda och Färna, våra barn, de har också ett öppet hem. Det finns alltid folk hemma hos dem. På något sätt så gillar folk att vara hemma hos dem. Och när, när, när pastorer och ledare frågar dem. Vad har ni lärt er där? Så här, Mamma och pappa har lärt oss. Så det är viktigt att umgås med sin far. Det är viktigt att lära sig att ta den nya, alltså fina perlor. Vi har en andlig far som också vill träna dig och mig. Som vill säga saker, som vill lära oss saker. Då vi nästa bilden. Låt oss gå tillsammans till texten, Lukas evangelium kapitel 5 Lukas evangelium kapitel 5 Och eh, vi kommer att läsa ifrån vers eh, 25 Yes Så är jag kapitel 15. Förlåt. Kapitel 15 och. Eh, vers 25. För de som inte känner till, så kan jag berätta om sammanhanget. När man läser om texten så predikar man ofta eller pratar man ofta om den förlorade sonen eller den återfunda sonen. Eh, men det fanns den här pappa hade faktiskt två söner. Mm? Så den förlorade sonen kommer vi inte prata så mycket om utan vi ska titta på den andra sonen. Lite snabbt. Den andra sonen i från vers 25. Eller vi tar från vers 21. Eh, sonen sa till honom, den yngste sonen säger så här: far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er och ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den göda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. Ty, min son var död, men han har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Och festen började, och nu kommer vi in på vers 25. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat den göda kalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far. Här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig gett ens en kylling så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han, när han där kommer hem, din son som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor då har du för hans skull slaktat den göda kalven Fadern sa till honom Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt men nu måste vi ha fest och glädja oss Ty denna din bror var död men har fått liv igen han var förlorad men är återfunnen Yes gör du reaktionen på den äldste sonen? Mm. Han hade väldigt hög status Hemma hos mamma och pappa Men frågan är Visste han om det? Frågan är Utövade han det? Mm. Hade han faktiskt i praktiken tillgång Så att han kunde liksom fira med sina vänner När som helst? Jag måste nog ställa frågan Kände den här sonen sin pappa? Nej, säger Kjell en någon annan som håller med? Kände den här sonen sin far? Mm? Det fanns ingen glädje. När han hörde festen, det första han gjorde var att han vände sig till kärnan Visst är det märkligt? Han gick inte till sin pappa. Jag menar, vilken, vilken son som helst skulle liksom bara säga, pappa jag hörde musik och dans, vad är det som är på gång? Han gjorde inte det. Han gick och frågade arbetarna. Därför att han hade problem med sin egen identitet. Jag har skrivit så här. Hans identitet var bunden till en arbetare. Trots att han var sonen till ägaren till hela ranchen, hela farmen, hela högården. Där har vi en poäng. Mm? Gud säger fortfarande till dig och till mig. Allt mitt är dit. Frågan är... När ska du och jag börja stå på den grunden? Herren förändras inte. Gud förändras inte. Han säger fortfarande, all mitt är ditt. Mm? Så vi har enorma tillgångar till godo. Så det är dags att börja använda dem. Det är dags att växa. Det har med ansvar att göra, det har med autoritet att göra. Sen har jag skrivit, han levde under lagen att lyda. Han levde under lagen att lyda och behåga sin far, men kände inte sin egen pappa. Han visste inte om sin fars natur och sättet fadern såg socker och tin på. Vi läste tillsammans. Han säger så på ett klagande sätt, här har jag slavat under dig. Är det så en sån tala till sin pappa? Mm? Jag menar, mamma och pappa är, de, de äger stora lastbilar, va? De, de är mikroföretagare eller egna företagare. Så jag körde på, på ledagarna när jag var ledig från skolan. Då, då körde jag och tog liksom en vanlig arbete. Men inte kom jag hem och, och sa till farsan, jag har slavat under dig flera ledagar när jag har kört din lastbil. Jag gjorde det för att jag ville göra det. Jag gjorde det därför att jag visste pappa, det är pappa och mammas egendom. De äger lastbilarna. Alltså är också jag delaktig i det här företaget. Amen! Det har med delaktighet att göra. Vill vi verkligen växa andligt, då behöver vi förstå. Jag måste vara, ta till med min far. Jag måste vandra med honom. Jag måste lära känna honom på ett djupare sätt. Här har jag slavat under dig Alla dessa år Och sen säger han Mig har du inte gett Inte ens en liten kalv Eller en, liksom ett litet djur Att fira någon fest tillsammans med mina vänner Och hur svårare far Faden säger Precis som man säger till korskyrkan idag All mitt är All mitt är ditt mm. Min hustru är väldigt frimodig hon brukar säga, det som Santos äger är mitt. Och det som jag äger är mitt, säger hon. Så hon har fått bra bild på just det här med äganderätten, va? Det som Santos äger är mitt. Och det har hon rätt i, för vi är i förbund. Vi har, vi, vi, vi har ingått ett kärleksförbund. Hon och jag. Mm. Yes. Hon har tillgång till mina konto. Hon bara flyttar pengar hit och dit. Hon har en sån makt. Hon sköter ekonomin i hemmet. Det är sant. Alltså, jag skämtar lite. Ibland vet jag inte ens vad jag har tjänat. Bara, ah, då fixar jag så mycket. Ja, och hur mycket finns det kvar? Så jag, ah, men du klarar det till en hamburgare och en coca -Cola. Det fixar du. Ja. Tack älskling brukar jag säga. Amen. Det är gott. Mm. Vara transparent. Mm. Ja, alltså jag har suttit med folk när vi har äktenskapsrådgivning som blir liksom faktiskt lite chockade när vi berättar om sådana här saker. Ja? Jag säger att hon läser mina mejl, ibland ringer jag älskling, jag väntar på en viktig mejl från en pastor. Kan du svara så här, så här, så här? Det innebär att hon går in i min mejl och läser och svarar. Så sitter ju ibland liksom så här med folk va? På, på, på, på, på rådgivningen och så säger, gör hon verkligen det? Ja. Amen. Om jag tar kärleksförbund som ett exempel så kan vi prata om blodsförbund. Amen. För du ingår i blodsförbund med Gud. Jesus sa det. Amen, Jesus sa det. Varje gång vi firar nattvarden så blir du och jag påminna om det. Blodsförbund, han gav sitt eget blod. Mm. Och därför säger Jesus fortfarande, all mitt är dit. Ta det till dig, korskirkan. All mitt är dit. Så börja agera i tro. Det är fullt möjligt för den som går i tro. Halleluja. Vi tar nästa, nästa, nästa punkten. Förmåga att känna igen. Jag vet inte om du jublar på samma sätt som killen på, på, kort, på fotot där, men... Ibland, ibland hoppar jag faktiskt, när, när jag märker att Gud är på gång så brukar jag jubla alltså. Jag bara, oh! så brukar jag bara, Jag blir så glad, så upprymd när jag säger Gud är på gång, jag vet att det är Herren. Amen. När vi flög från, från Los Angeles eh, till London så var vår, vår flight försenad faktiskt, mer än två timmar. Och ni vet hur det är med att boka om, det kan kosta mycket pengar. När vi, när vi kom fram till London och, och, och, och så så vi ungefär 30 meters långt in i säkerhetskontrollerna Då visste jag No way, det finns ingen chans Vi har missat en flight, det kommer att kosta mig pengar Två flygbiljetter När vi var klara genom säkerhetskontrollerna Så går, vi, går jag direkt till SAS eh, Incheckningsdisk Och så, så ställer jag frågan, vi, vi är på väg till Stockholm, kan vi kolla om, om har, har vi missat flighten? Och han var snabbt på sin dator och kollade. Hm, ni heter sig och sa, okej, okay, jag ska ropa på radio. Och så ropade han på radio, sen vände han sig till mig och sa, Ni har en väldig tur. Och så sa jag, varför då? Så jag, Därför att er flight i Stockholm är försenad. Ja, så sa jag, ja. Så spring nu, säger han. Åh, rusar iväg till gate nummer tre. För där väntar en agent på er. Jag hade bett i mitt rum innan vi lämnade Los Angeles. Jag bara både för resan hela vägen tillbaka hem. Jag bara, bad, låt det vara utifrån din vilja. För inget krångligt, inget hinder, ingenting ska stå i vägen. Vi ska komma hem. Det var min bön i rummet innan vi klädde på planet. Så där stod en, en, en satsagent och bara väntade på, på oss, och, och, och, och när jag såg gate nummer tre så skrek jag allt vad jag kunde. Jag bara såg, Stockholm, we are coming now! Och hon bara stod liksom, svensk kvinna, tittade på mig och vad är det här för killen? Svettig med mina två väskor, bara vi är här nu, vi är här nu, ja, så, vilken tur ni har. Liksom genom VIP-utgång, ut på plattan, alltså landningsbana och så in. De, de, de var tvungna faktiskt att, att plocka fram den här rullande vad heter det, trapporna som de använder för VIP-människor. Och så var vi sist på planet. Mm. Så fort de stängde dörren så... Nu är vi redo att starta. Och När jag satt där så visste jag det är ingen tillfällighet. Jag vill inte prata om att vi har tur. Det heter välsignelse. Mm. Jag visste det Gud har stoppat det här planet Det skulle kosta pengar annars Gud har varit med mm. Vi behöver öva oss i detta Förmågan att känna igen När Gud arbetar Då i texten? texten Låt oss gå till Johannes evangelien kapitel 21 Johannes evangelien kapitel 21 Och vers 1 Yes, det står så här. Peter, kan jag, kan jag få lite vatten? Eh, därefter uppenbarade sig Jesus än en gång för lärjungarna. Är vi alla där? Johannes Evangelium kapitel, vers, kapitel 21 och vers 1. Därefter uppenbarade sig Jesus än en gång för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjö och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen Nathanael från Kana i Galileen och Zebedeos söner och två andra av hans, lärjungarna, av, av hans lärjunga var tillsammans Simon Petrus sa till dem Jag ger mig ut och fiskar De andra sa Vi går också med dig De gick ut och steg i botten Men den natten fick de ingenting Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden men lärjungarna visste inte att det var han. Jesus sa till dem Mina barn Har ni något att äta? Och de svarade nej. Han sa kasta ut nätet på högra sidan om båten. Så ska ni få. De kastade ut nätet och nu orkade de inte längre dra upp det för all fisken. Den lärjungen, titta på det. Den lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus. Vad var det han sa? Vad var det han sa? Jag vet, det kan vara. Det kan inte vara någon annan. Petrus, det här är Gud. Petrus, det är Jesus. Jag vet att det är han. Det är han! Mm? Förmåga att känna igen när Gud är på gång. Du och jag behöver träna sig i detta. Växa i det. Förmåga att känna igen när din fader och min fader är på gång. Yes, Så Johannes ropade Jag har sett det här mirakel förut Det påminner mig om någonting Det måste vara han Det måste vara Gud Och vad svarade Petrus? Vad svarade Petrus? Petrus hörde att det var Herren Tog, tog han på sig ytterplagget för han var lättklädd och kastade sig i sjön De andra lärjungarna kom efter i båten och de var inte långt ifrån land när de kom i land fick de se en glöd hög och fisk som låg på den och bröd Amen Om vi läser hela kapitel 21 så vet vi också att förutom att Jesus visade sig, uppenbarade sig och, och, och, och visade sin mäktiga hand för dem så ville också Jesus, vad heter, själva vårda Petrus vid det sammanhanget. Mm? Jesus ville själva vårda honom. Yes. Ville ta hand om honom. Efter förnekandet och efter det där besvikelsen, så ville Jesus bara ta en stund med Petrus och säga: Petrus, kom igen, kom på fötter igen. Mm? Det är inte slut. Ah? Älskar du mig? Och då svarade han: Ja, jag gör det. Och så frågade Jesus ännu en gång. Petrus, älskar du mig? Och så svarade han Ja, ja, ja det Och så frågade Petrus ännu en gång Petrus, älskar du mig? Jesus hade en poäng mm? Det var inte så att han stammade var, Älskar du mig? Älskar du mig? Älskar du mig? Nej Petrus hade en poäng Han ville upprätta Han ville bestyrka sin lärjunge. Amen Yes. Låt oss nästa sammanhanget. Josef vandrade i kärlek till sin Gud. Hur många känner till berättelsen om, om Josef? Bekant med texten? Yes. Josef, en, en, en ung jude som fick drömmar. Mäktig använd av Gud genom drömmar. Både uttydningen och tillämpning av drömmar. I... Det han var bara en ung pojke som fick ha drömmar och så berättade han detta för familjen både, både bröder och mamma och pappa och han fick inte mer håll. Detta skapade bara irritation och avanssjuka. Hans far Jakob älskade honom så mycket, så bland de andra bröderna så växte bara av och en, en en en dag så bestämde de för att bli av med honom och ljuga för sin far. De var nära och möda honom med våld, att sälja honom som en slav. Han hamnade i Egypten, hemma hos Potifar. Eller hur? Och det är väldigt intressant att läsa att allt som fanns, allt som var under Potifars ähm, heter det, äh, makt fick framgång så länge Josef var där. Mm? Potiphar växte, han, var, han hade bra status eh, inför fara. Men när, när vi läser i texten så ser du att Gud bara går framgång. Allt vad Josef gjorde bar framgång. Därför att han älskade, han visste, han var, Josef var medveten om förbundet med Gud. Hela tiden. Han blev oskyldig anklagad. Utan Potifars hustru. Han hamnar i fängelse, oskyldig anklagad. Han mumlar inte en gång mot Gud, utan han säger: Herren är med mig. Tänkte, han springer nästan nakenestå ifrån liksom ett tillfälle och sinda. Och han säger: Jag Gud fruktar min far. Jag är inte en sån. Så han bara rusar iväg därifrån. Och belöningen är ju att han hamnar i fängelse. Mm? Snacka om att vara trogen och se att saker och ting går, blir, alltså går dåligt. Det gick ingen bra för grabben. Tiden gick. Mm. Men det här var bra träning för honom också. Tiden gick, han hamnar hos fara genom att tyda ut en dröm. Och så säger fara du kommer att få det här uppdraget nu du, Josef. Du kommer, jag kommer att ge dig så mycket makt nu. Mm om vi ska klara oss för det kommer en enorm hunger om vi ska klara oss så måste du bli min förvaltare mm. jag ger dig all makt den enda som du inte bestämmer över är jag och min familj sen är du den mäktigaste mannen i hela Egypten mm. ser du och dagen kom så Josef stod ansikte mot ansikte Mot sina egna bröder Låt oss titta på texten Kan du gå till första moseboken kapitel 45 Första moseboken kapitel 45 vers 1-9 till det Då står det så här då kunde Josef inte behärska sig längre, står det, inför alla de som stod omkring honom. Han ropade, gå ut härifrån alla. Ingen fick stanna inne hos Josef när han gav sig till sina för sina bröder. Han började gråta så högt att egyptierna hörde det. Farah och husfolk hörde det också. Och Josef sa till sina bröder, jag är Josef, lever far än. Men hans bröder kunde inte svara. Så förskräckta blev de för honom. Då sa Josef till dem. Kom hit till mig. När de kom fram sa han. Jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade. Och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit före er. Ser du ser du en tillväxt i Josef tänkande? Ja. Mm. Det, inte, det handlar om bitterhet. Det handlar inte om oför, oförlåtelse. Han är beredd. Han är redan klar med de delarna. Men han har en större... Alltså han, han, han kör på hel ljus. Eller hur? Han ser längre. Och så säger Det var för att vi skulle bevara oss. Mm. Som Gud sände mig hit, Oj, oj, oj. Vil, vilket uttalande. Och titta på nästa. Vers 6. I två år har det nu varit hungersnöd i landet. Och det återstår fem år då man varken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit för er. För att ni skulle få bli kvar på jorden. Och för att han skulle hålla er vid liv till en stor räddning. Det är alltså inte ni som sänt mig hit utan Gud. Han har gjort mig till en fader åt fara och till herre över hela hans hus. Och till härskare över hela Egyptens land. Hade han makt, ja eller nej? Mm? Vers 9. Skynda er hem till far och säg till honom. Så säger din son Josef. Gud har satt mig till herre över hela Egypten. Precis som Lars Göran sa. Slutet blir bättre än. Början. Det är du. Josef hade vuxit. Så som du. Och jag. Behöver växa. Vi behöver. Bli större. Ah sa Men jag är redan 95. Jo. Han är lång Men han växer. Han växer varje dag. Han växer varje dag. Amen. Jag växer varje dag. Du växer varje dag. Kan vi stå upp tillsammans? Ja, förlåt mig, vi har en till bild. Vi pratade om Gryningen, texten. En sekund bara. Om ni kommer ihåg första texten vi läste ifrån ordsboken så stod det faktiskt. Tills solen når sin Höjd Sådär När klockan är tolv Alltså mitt på dagen klockan tolv I ett land som Honduras Du klarar inte att hålla din blick rakt upp Det fixar man i Sverige va Det har jag testat faktiskt Men inte i mitt hemland Pröva gärna det Pröva det Solen lyser så stark mm. Och det är Herrens vilja med ditt liv och mitt liv Låt oss lysa Låt oss lysa inför människor. Låt oss visa vilka vi är. Låt oss vara frimodiga. Och säga kom hem till mig. Kom och ta en middag med mig. Så kommer du se. Vi, vi, vi kan berätta om vad Gud har gjort i våra liv. Och Guds kraft kommer att påverka. Mm. Vi älskar att bjuda folk hem till oss. När de sitter vid bordet så säger vi så här. Vi brukar... Ni kanske inte vet, men vi är kristna, vi brukar be bordsbön innan vi börjar äta. Och de kanske sitter med halva liksom gaffel i köttstick och så tittar de om och så skäms lite och så släpper de. Absolut! Och så ber vi. Och så berättar vi om vilka vi är och vad Gud har gjort i våra liv. Och sen, bam, smäller det. Nu frågar vi väldigt artigt, får vi be för er? Ja, det är helt okej, okay, brukar man säga. Och så ber vi ju väl sängen. Och alltid innan de lämnar vårt hem så säger de: Det här måste vi göra om. Då ställer jag frågan: Hemma hos dig eller mig? Det spelar ingen roll, men det här var så bra. Vi måste göra om. Där får vi vår öppning. Amen. Stå upp tillsammans. Låt som simmet. Yes! Välkommen fram! När vi var i bön eh, i morse tillsammans med eh, min fru jag var i bön i morse så kom det någonting till henne som var så stark så jag måste få berätta det och kunna be för folk i apostelärningar kapitel 9 så hittar vi ett sammanhang där, Petrus, där Paulus har ett personligt möte med Gud och det står att efter att Paulus fick träffa Jesus där så blev han blind han kunde inte se de var tvungna att hjälpa honom och sen står det att när en, en, en jesulärjunge som heter Hananias kommer in i Paulus rum och ber för honom så står det att Någonting, det står faktiskt eh, Fel, tack Ungefär mm. som, som fiskfjäll som bara Alltså som bara togs bort, som bara ramlas, som bara föll liksom på. Mm. Och vet du vad det är? Det är på blindhet Det är andlig blindhet vi behöver kunna se tydligt Du och jag behöver kunna se framför Och kunna skilja ut När Gud är på gång Så är du, är du, är du en som bara känner så här jag, jag har svårt att komma loss Jag känner mig att jag har stannat Jag kommer ingen vidare Så vill vi gärna ta tid att be Be tillsammans med dig Kom fram och var frimodig Varsågoda En stor ledare Mäktig i från Gud. Vi kommer att be för, för Richard, för träs. och för, för andra ledare i församlingen här. Om vi tittar tillsammans i, i femte moseboken kapitel 34. Femte moseboken kap, kapitel 34. Sista kapitel. Så står det om Moses. 34 vers 7. Mose var 120 år när han dog Och sen står det hans ögon, lägg märke på det, hans ögon var inte skumma. 120 år, hans ögon var inte skumma. Och sen står det hans livskraft inte försvunnen. Två viktiga saker. En ledare behöver det. En ledare behöver se En pastor behöver se En äldsta i församlingen behöver se Såra mamma säger så Kan vi komma överens och vi ska be bara välsigna Och bara välsigna att, att, att Rikard och Theres Ögon inte blir skumma Utan att de kan se in i framtiden Att de kan se vad Gud vill göra mm? Livskraften står det titta, 120 år och så används ordet av livskraft inte försvunnen mm. i dagens samhälle så är ordet liksom utbränd väldigt använd över men här läser jag om livskraft som inte var borta ja gubben var 120 år och han skulle fortfarande stå på sig Kan vi ställa oss här och se? Kan någon ta över piano Då har vi pianisten här. Kommer jag rika i tre sådana som kommer fram och ber bara sina Bara lyfta i din Gud. Vi För att fånga Guds drömmar så behöver vi se tydligt. Tänk på detta när Gud var på väg att öppna Röda havet så hade han kontakt med Moses folket, den stora skaran de såg att Röda havet öppnade sig men Gud hade kontakt med ledaren först mm? minns du det? varför ropar du på mig Moses och Herren lyft upp din stav mm? det blev ett litet samtal sen såg folket att Röda havet öppnade sig Amen. En ledare behöver det. Folket, Israels folk, så här stora gärningar. Men ledaren hade gemenskap med Gud. Källanarna, ma, ma, sin ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, Vishet. Vishet. Vill, vill du bara stå upp tillsammans som församling och bara sträcka ut dina händer? De behöver vishet för att eh, klara många delar. Klara familjen, för att klara äktenskapet va? och ha ett balans där va? Och, och leva sund i Gud. De behöver också klara Herrens uppdrag som pastorer. Och där kommer ordet vishet in i bilden. Livskraft. Aldrig skumma ögon utan pastor ledare som ser. Som ser det Gud ser. För det är tro. Tro är att se vad Gud ser. Och i skenna, nykärarna, faren, i Jesu namn. Så väl vi din kärnare. Och tacka dig för hans inställning. För hans ödmjukt hjärta.